Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala saliqil amin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Allah anaeleza kuhusu faida anayipata mwenye kuleta adhkar na kumkumbuka Allah Sawasawa sawa awe ni katika wanaume ama awe ni katika wanawake Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema ya kuwa ni katika faida ni katika sababu za kufaulu akasema Allah kwenye sura ljuma wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun na hapa alikuwa anazungumzia kuhusu watu wanaofanya kazi biashara na nini baada ya kuwa ijumaa shamal basi katika kazi zao wasisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi kwani hiyo ni moja katika sababu za kufaulu kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa thawabu nyingi ambazo watapata lakini pia kufaulu katika biashara zao kwa kuwa watakuwa mama mamawili kwa pamoja kutafuta riziki halali lakini pia kutafuta thawabu kubwa zaidi kutoka kwa aлла subhanahu wa ta'ala lakini sasa yatakiwa na anapoleta adhkar ajue kuwa hiyo ni ibada kwa hivyo ailete kwa heshima na adabu inavyotakiwa isiwe ni mchezo wala isiwe ni fujo kama inavyotokea kwa baadhi ya ndugu zetu wa Uislamu wanlet adhkar yani kiasi cha kuwa mpaka asiyokuwa Muislamu anashangaa na vile azkar zaletwa ani vile ile style ambayo kuna baadhi ya wa Kikristo wana dai kuwa ibada yao kwa kufanya fujo na makelele na mayoyo ndiyo sasa kuna Waislamu wengine wanafanya hivyo alqar jambo ambalo si sawa Allah nasema waqur rabbaka fi nafsika ukimtaja Allah mtaje Allah na ili azqal zitoke kwenye nafsi yako usijitukao unamtaja Allah kutoka kwenye mdomo pekee yake lakini nafsi hata haipo kabisa umeghaflika unawaza mengine ama hata aushuhuliki na Allah kasema an katika hali ya unyenyekevu katika hali ya unyenyekevu wakhifatan na pia katika hali ya hofu waduna aljahri min alqauli na bila ya kupiga mayoyo ama makelele ama usifanye fujo ukasingizia kwa ni abikara. allah hataki ufanye fujo ndio askie ama labda eti upige makalendo sauti mfikie la hata mtaja allah pole pole naam allah anaaskia zikria yako na, na ndobora bora za zaidi kuliko kufanya fujo alla kasema biluudi wal asal naam uleta adhkar kasasa asubuhi na hata jioni wala atakun minal ghafilin na wala usiwe katika walio wa so, usiwe miongoni mwa walio wa ghafilika anakughafilika kwa kutomtaja allah na kuleta adhkar hivyo kuna aya nyingi ambazo zinaeleza kuhusu eh, adhkar kwenye qur'an adabu zake na hata faida zake kwa yule mwenye kuzileta na kuleta adhkaru ndugu zangu waislamu ni jambo ambalo faidake ni kuwa unaweza ukao unalifanya na haujasimama kwa kuwa unalifanya sasa lazima ufanye na ushguriki na hilo jambo peke yake bali unaweza ukawa unafanya jambo lako na huku nileta hiyo ndio faida kubwa ya alkar tafauti na ibada mfano kama swala kaweza ukawa unasali na huku unafanya kazi yako lakini afkar unaweza kazi yote ambayo unaifanya unaweza ukawa nifundi fundi wa jambo fulani unafanya na kuleta kar na kazi yendelea bali ndio bora zaidi kuliko wanaofanya baadhi ya mafundi ya kuwa mtu akifanya kazi yake awe huku anasengenya ama anadanganya ama hato wengine wanaimba miziki na wengine wanaongea matusi na mambo machafu machafu sasa yote hayo ukiwa utajihusisha na utajishughulisha na adhkar unaepokana na yote hayo ambayo ni mabaya ya kukupa madhambi lakini pia inakuwa sababu yako wewe ya kuchuma thawabu lakini pia adhkar huwa zinampa mtu nguvu kwa kazi yake na kama ulikuwa huna nguvu za kuregeshia zile nguvu ambazo ulikuwa nazo kama alipoenda Fatima kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja e, akamwambia kuwa Mtume kwa hika kazi zimenizidia kazi za nyumbani sasa Mtume naomba unatafutie ngalau mfanyakazi ambaye atanisaidia kazi zangu basi kisha karelia nyumbani akatarajia Mtume atamtafutia mfanyakazi ampelekee lakini kisha jioni akamwona Mtume anakuja na akamkuta Fatima akiwa na mmewe Ali kisha akaeleza kuwa wawe wenye kuleta adhkar pale wanapoenda kulala subhanallah alhamdulillah allah akbar mara 33 na itakuwa ni sababu ya allah kuwa kuapa nguvu kwa kufanya yale ambayo Wamelemua kuyafanya lakini pia ataongezea na awaregeshe zile nguvu ambazo watakuwa wazitumia zikaondoka adhkar ndugu zangu waislamu miongoni mwa faida zake ni kuwa unaweza kuleta dhikri ndogo lakini faabu zake zikawa nyingi zaidi anasema mtume rahmani amani yake hadithi iliyopokewa na bukhari na muslima na abi hira mtume anasema kalimatani hafifatani ala lisan kuna maneno mawili ambayo khafifatani ala lisan ni mepesi zaidi kuyatamka kwenye ulimi thaqilatani fil mizan lakini ni mazito zaidi yatakapopimwa soke ya kiyama kwenye mizani habibatani ila rahman na hayo maneno mawili yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ani Allah napenda zaidi Ni yapi hayo Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kukiasema unaona vile kuna wepesi wa kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lakini kuwa licha wepesi na kuwa ni maneno machache lakini ni maana kwamba ni mazito zaidi mbele ya Allah siku ya kiyama ya kipimwa na pia Allah anapenda zaidi lakini pia miongoni mafaida za zikr ndugu zangu waislamu ni kuwa huwa ni kinga huwa ni kinga kwa muislamu hasa hasa abkar ambazo tunazileta asubuhi na jioni Mtume Allahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira Mtume anasema man la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa huwa la kulli shay'in qadir ataka sema fi siku moja mi atamarra mara, mara mia moja asabui useme mara 100 la ilaha illallah wahdahu wa wa la sharika lahu lahul mulku wa wa huwa la kulli shay'in qadir mtuma nasema kanat lahu adla ashr riqabin utapata thawabu sawa na mtu aliye Tumia pesa zake na mali yake kunua mateka Kumi na akawaacha huru thawabu hizo zispata kisha wa kutiba lahu mi'atu hasana na kisha taandikiwa kuwa amefanya mema 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayia na kafutiwa madhambi 100 wa kana tilahu hirzan mina shaytani yaumahu dhalika hata yumsia na atakuwa anakinga maana na shetani hiyo siku nzima mpaka jioni fike kwa hiyo jioni pia fika pia useme hivyo unakuwa na kinga mpaka tina asubuhi wa lam ahadun mtu mkisha anasema kuwa hatokuja yeyote bi mima jaa bihi na fadhla kubwa zaidi kuliko atakayokuja nayo mtu huyo illa rajulun isipokuwa mtu yule amila akthara minhu atakae fanya zaidi yake vinginevyo itakuwa wewe siku ya kiama nitakuja na fadhila kubwa zaidi Hiyo ni kuonesha faida nyingi ambazo unazipata kwa kuleta hii tu dhikri moja jezi zingine nazo miongoni pia faida za abkar ndugu zangu waislamu ni kuwa zina thawabu kubwa zaidi mtume Allahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Musa Abu Malik al-Ashari Rabbi Allahu anhu tunaposema at-tuhuru shatrul iman usafi ni nusu ya imani usafi ni nusu ya imani mslim msafi na usafi unaanzia moyoni kabla ya mwilini wala kwenye nguo usafi wa moyo na usafi wa moyo ni mslim kujitahidi aepushe moyo wake na ushirikina au na tauhid katika moyo wake lakini pia ajitahidi kuepusha moyo wake na unafik awe ni mkweli katika moyo wake lakini pia ajitahidi kujiepusha na madhambi ambayo yanafanya paka moyo wake uwe una vifundo hasidi chuki na mengine mengi kama hayo ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya wanadamu kumuislamu asafishe moyo wake nusu imani hiyo walhamdulillah tamla mizan na kusema ilahi, hiyo ni katika akari huwa ile mizani yako ikipimwa itakuwa imejaa tajaa kabisa mizani Lichakua, ni ni alhamdulillah peke yake kisha mtu anasema wa subhanallah walhamdulillah nuka sema subhanallah kisha ukasema ilahi, tamlaani au tamla umabaina samai wal ard yani akari hizo mbili hujaza ama hujaza kiwango ambacho ni kama kuanzia kwenye mbingu mpaka ardhini Hiyo nafasi yote huwa imejaa thawabu kwa ajili ya kusema subhanallah walhamdulillah. Kwa kuonesha vipi yatakiwa Muislamu ajitahidi kuleta alkar kwa kuwa kuna malipo makubwa zaidi unayopata. Mzamo Muislamu alkar ni moja katika sababu za Muislamu hata kama yeye ni maskini kupata thawabu ambazo utazilinganisha na thawabu anazozipata aliyepewa neema na fadhila ya mali licha kuwa huyu masikini hana mali lakini akitumia vizuri adhkar na nafasi yake kuleta adhkar basi atakuwa muafikia wale wenye kutoa mali zao katika njia za khair Abu Hurairah radhiallahu anhu kwa hadith iliyopokewa na Imam al na Muslim anasema kuwa anna fuqaraa almuhajireena ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna wale masahaba ambao ni muhajirun ambao ni maskini waliena pa kwa mtume rahman namani zioji yake fakalu wakasema dhahaba ahlud duthuri bidarajati lula mtume kwa kika wale ambao wamejaliwa mali wameenda na daraja ya juu hili al naimi na neema za kudumu kuwa wanatumia mali zao katika mambo ya khairi. Kivipi? Wakaanza kubainisha. Yusalluna kama nusalli. Hao wanaswali tunavyoswali. Kwa hivyo hapo tuko draw. Wayasumuna kama nasum. Na pia wanafunga tunavyofunga. Kwa hivyo tuko sawa hapo. Kisha wakasema walauhum fadlun min amwalin. Na hao wana mali zaidi ya mahitaji yao. Kwa hivyo wanafanyaje? Yahujjun. Wanatumia mali zao kuhiji. Wayatamirun. Na pia wanatumia mali zao kufanya umra wa na pia mtumie mali zao katika jihad wa na pia mtumie mali zao katika kutoa sadaka Kwebohsisi, kwa hivyo sisi kwa hivyo tunashindwa faqala mwe sallallahu alayhi wasallam akasema ala wa'allikum shay'an hivi nisiwa fundisheni kitu tudirikuu bihi man sabaqakum mtawafikia waliotangulia katika thawabu na fadla na daraja Watasbikuna bihi man ba'adakum na mtawatangulia walio baadaye na ambao watakuwa hawafanyi hicho kitu kama mtapofanya ninyi wala yakunu ahadun afdala minkum na hakuna yote atakayekuwa ana fadhila kuliko ninyi illa man sanaa mithla ma sanatum isipokuwa atakayefanya mtakavyofanya ninyi qalu bala ya Allah Wakasema kwa nini e mtume wa allah tufundishe qala mtuna kasema tusabbihuna mseme subhanallah Watahmaduna tahmaduna na mseme alhamdulillah watukabirun namsemem allahu akbar khalfa kulli salatin baada yakilla salat ya farabi 33 mar 33 qala abu salih abu salih anasema arrawi an abi huraira ambaye ndiye mpokezo hadithi hii kutoka kwa sahaba aburira lamma suila an kayfiyati dhikrihinna alipoulizwa mtume kuhusu namna kuleta hizo alqari Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar wazlata vipi qala akasema yaqulu uziseme hivi Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ibn unamna kuzlata hatta yakuna min hunna kullihinna 33 hata kila moja iwe ni 33 tutakuna alaihi wa zada muslim fi rawiyatihi imam muslim pian mpokezo hadithi pamoja na bukhari kwa katika riwaya aliyopokea kazidisha maneno haya ya kuwa wale maskini walipoambiwa hivyo wakafurahishwa na jambo hilo na kisha wakaenda wakaanza kuleta hizo alkar kila baada ya swala faradhi kisha baada muda faraja fuqara'ul muhajirina ila rasulillah tena hao maskini wakarejea kwa mtume rehmaan amani nzuri yake faqal wakasema sami'a ikhwanuna wale ndugu zetu matajiri walisikia ahlul amwali wenye mali bima faalna kwa yale ambayo tulikuwa tunayafanya abadi wafikia. ya kuwa ndugu zenyu masikini, mtuma amewapa rukarao wao wanazileta na wakizileta mtakuwa mko sawa na hao bicha kwa nyuma watu mali zenyu kwa mambo tofauti tofauti fa faalu na walipopata habari hizo pia wakawa sasa baada ya swala pia wanabakia wanazileta hizo amkara kisha mtume tumerejea tena tu pengine kisha nikajitoka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume rahman anmani zoe yatakasema dhalika fadlullah yutihi man yashaa a hiyo ni fadhila ya allah kuwa na mali na kisha uwe unaitumia mali yako kwa njia ya sawa na njia heri lakini pia katika mambo mengine yasohitaji mali pia uwe ni wa mbele kuyafanya ikiwemo adhkar ikiwemo kusoma Qur'an ikiwemo kuswali pia unafanya basi hiyo ni fadhila Allah na Allah humpa amtakai animaanisha kwa siri yeye si mtu kuwa hivyo lakini kiwa umtapata kwa kuna wale ambao wako hivyo basi kubalini matokeo ya kuwa hiyo ni fadhila ya Allah na Allah humpa fadhila yake amtakai na hili njama wale ndugu zangu wa Islamu huwa tunalishuhudia sisi kwa sasa ya kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao ni masikini wenzetu ambao hizi afkar hawazileti kabisa kabisa kila si si baada ya swala unapata kwatu baada salamu ni kuondoka si afkar wala tasiba hadia ya swala katika zile swala ambazo zinabadia lakini kuna wengine mashallah wanajitahidi kuleta hizo afkar Allah azidishie lakini pia wale wasioleta pia Allah wajalii awe ni kuleta lakini sasa bi pamoja na kuwa kuna wale ambao wangetumia hizi adhkar kufikia daraja kubwa zaidi na wafanye hivyo lakini unaweza kupata kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Allah amewapa neema na fadhila katika maisha yao wana mali lakini pia wanabakia wakizleta hizi adhkar na Allah awazidishie kuendelea kufanya hivyo kwa sababu ni jambo ambalo hiyo ni kuonesha fadhila ya Allah ambayo Allah aliwapa watu hao naona sitaendelea tuendelee inshallah na mada kesho angalau tuwezi kuhamasishana kuleta azkari na sababu ya mimi kuona kuwa ni muhimu mapema hivi kuanza kukumbushana kuhusu azkar mzangu islamu ni kwa sababu ya kukafilika sisi wao tunagafilika sana na hizi azkari hasa hasa asubuhi sahii kwa sababu azkar za asubuhi na jioni huletwa sahii baada ya asubuhi na za jioni huletwa baada la asri hasa utapata kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao hujitahidi kuleta hizo azhka kila asubuhi lakini kwa msikitiko ikifika wakati wa sasa tunatoa mwida asubuhi hawaleti sima hawaleti na maanisha ni hawaleti msikitini wakiwa meketi kwa hivyo tunawadhania vizuri kwa huwa analeta wakiwa majumbani ama wakienda makazini ama wakiwa njia ya msikiti lakini ni bora zaidi ikiwa mtu labda hana haraka hivyo basi ni atulie msikitini ili azleta azhkar kwa makini na utulivu. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu si tunajua ulimwengu na, na shughuli nyingi ambazo zimo. Unaweza kusema kwa acha ndazleta nikae nyumbani. Fika nyumbani unapatwa na jambo ambalo la kusaulisha kabisa. Ama huko njiani unapatana na Anakusaulisha kabisa kwa mazunguzo ambayo mtakuwa nayo. Ama huko kazini unasahau kabisa kushtukia kuwa haukuzleta. Kwa ndo sababu huwa ni vizuri zaidi muislam akiwa na nafasi ya kutulia msikitini na kisha azleta azhkar zake basi itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya utulivu utakao nao na umakini utakao nao kama alivosema Allah subhana wa ta'ala kwa tukileta adhkar hizo tuzilete kutoka moyoni Ani moyo uhisi ya kwa kweli unazileta adhkar lakini pia wewe unaonyenyekevu wakati kuzileta na uwe una hofu wakati kuzileta tena kwa taratibu bila kuinua sauti sasa ndio sababu ya kuwa ni bora zaidi kutumia sehemu kama msikiti kuzileta adhikari lakini adhkar hizi Unaweza kuzileta mahala popote lakini tunaeleza tunaeleza kuhusu tofauti ya ikiwa ni msikitini nikiwa ni nje ule utulivu ambao utapatikana. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe ni wenye kudumu katika kuleta karamu hizi na tupate fadhila zake na faabu zake subhana Allahumma Rabbana bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk